Dialog. Posso Dialogu. Monika, beeil dich. Bist du schon fertig? Wie spät ist es? Es ist schon 20 Uhr. Noch nicht. Ich brauche noch zehn Minuten. Ich bin immer noch im Bad. Im Bad? Beeil dich. Wir sind schon verspätet. Hör damit auf. Es ist noch früh. Wir haben noch viel Zeit. Du sollst dich wirklich beeilen. Das Taxi steht schon vor dem Haus. Markus, bitte. Ich brauche noch fünf Minuten. Um wie viel Uhr beginnt die Schau und wie lange dauert sie? Die Tanzschau beginnt um 20 Uhr und endet um 21 Uhr. Ich habe Hunger. Können wir dort etwas essen? Das ist doch kein Restaurant. Odegraj rolę Moniki. Mów po sygnale. Monika, beeil dich, bist du schon fertig? Es ist schon 20 Uhr. Im Bad. Beeil dich! Wir sind schon verspätet! Du sollst dich wirklich beeilen! Das Taxi steht schon vor dem Haus. Die tanzschau beginnt um 20 uhr und endet um 21 uhr. Das ist doch kein Restaurant! Odegraj rolę Markusa. Mów po sygnale. Wie spät ist es? Noch nicht. Ich brauche noch zehn Minuten. Ich bin immer noch im Bad. Hör damit auf! Es ist noch früh. Wir haben noch viel Zeit. Markus, bitte! Ich brauche noch fünf Minuten. Um wie viel Uhr beginnt die Schau und wie lange dauert sie? »Ich habe Hunger. Können wir dort etwas essen?«